Пам'ятаю все-таки, що треба їхати здовж лугу, після через соло Лебеді, далі піднятися на невеликий пагорбок глибокою дорогою, після через поле, здалека видно село в садах, багато високих дерев, гарні чеські садиби, якийсь високий димар стечить на обрію. У четвер раненько виїхали, хату замкнули, все замкнули і залишили зовсім без догляду. Злодіїв тут, як світ світом, ніхто не бачив, а тому нема чого боятися. День видався просто чудовий, рано холоднувато, як то завжди буває на Миколи, дуже свіжо, дуже тихо. Довкруги все яскраво-зелене, і на всьому стоїть краплиста роса, що передувається кришталем і виблискує промінням сонця. Лугом Довжички лежить легкий туман, що якраз дуже подобається Володькові, бо йому здається, що це хтось там невидимий кадить пахощами, щоб легше дихалось. А скільки квітів сіляких і білих, і синіх, і жовтих ромашків сипали геть увесь схил до лугу. Малі бузові дзвіночки, жовті кульбаби, пурпурово-червоні дикі гвоздички. На кущах білі парасольки повійки, І народу стільки вздовж дороги І здовж річки стежкою, І по тамтому боці, попід заставською сосниною. Їдуть і йдуть, молоді, старші, І всі святочно, барвисто, Легко одягнуті. Дівчата цілими гуртами, Як мак, як гурт айстр. Йдуть і все йдуть, Часом босі, черевики чисті Несуть у руках, Спідниці часто спереду підіткнуті, міцні, загорілі литки ніг, швидко мигають, босі ноги ступають по м'якій, вогкій, холоднуватій стезці. За дівчатами так само гуртами йдуть парубки. Ці небосі, на кожному чобути з високими халявами, що виблискують на сонці, на кожному сорочка біла чи чорна, чи пасмужиста, пояском підперезана. На голові у кожного кучер з лівого боку, а на кучері кашкет з напнутим дашком, що дивом дивним тримається сливе на потилиці. І дівчата і хлопці не йдуть разом, а то лише так для людського ока. У дійсності вони чують себе і душею, і серцем. Вони одна цілість, особливо коли котрась чи котрись має отам в тому гурті когось, до кого тьохкає серце. Дівчата лише нижуться, щось одна одній пошіптують, іноді вирветься стиснутий сміх, іноді якесь слово паде. А хлопці йдуть, як і личить чоловічій статі спокійно та поважно, але кожного очі стежуть за тими литками, за тими розкучерявілими голівками, інколи котрийсь дотеп пустить, що Уляна, мовляв, ступає, ніби просто товче або що у маланки надто все гойдається, але то тільки так собі. У дійсності кожному з них так би й хотілося догнати в той стан і обвинути його міцною рукою, щоб чути ближче побіля себе. Так ті стрічки надто розхвилювалися в повітрі, і кожна з них манить за собою. «У гільчі нема де стати, все скрізь заповнене». Матвіїві вдається зупинитися біля одного подвір'я, при плотті, але зовсім на сонці. Довкола повно підвід, повно людей. Усі кудись йдуть, квапляться, вітаються. В лодькові лишається не зовсім заздросне завдання. Усі йдуть хто куди, навіть беруть з собою хведота. А він мусить сидіти на возі і чекати. І він чекає. Сонце піднялося понад стріхами хат і пражить просто на віз. Під хатою розцвітає бузок, півоні, жовті лілеї і ще квіти. Двері замкнені на колодочку, вікна зачинені, всі, видно, пішли на отпуст. Сусідні вози стоять переважно самі, без людей. Коні щось там шпортаються мордами в сухому сіні в опалках, на них падає увіддя, вони оганяються довгими хвостами. Інколи котрась неспокійна коняка зовсім розбереться, скине себе і оброть, і нашильник, і снажиться дістатися до своєї сусідки, щоб скубнути чужого солодшого сіна або гризнути з ласки за шию.